В них народилося шестеро дітей, які прожили богобійним життям у батьківському домі і були зразковими членами церкви. Їхня сім'я одною з перших подала документи на виїзд в Америку. І це було не так просто зробити в тій порі розгуло комуністів. Їх могли осудити на тюремні строки, вивезти до Сибіру, де тільки сніги і білі відмеді. Як те було в звитці комуністичної держави. Багато-багато людей таким образом пропали з між нас. Приїжджали вночі, забирали сім'ю, і більше їх ніхто ніколи не бачив серед живих. Але сестра моя своїм чоловіком були вірні у Боже Слово, мовлені Духом Святим. І сталося те, що предвищав Дух Святий, а не те, що планували люди, вороги народу Божого. Під кінець свого життя наш батько все ж таки перемінив своє рішення щодо своєї дочки Аксенії. Він бачив бездоганну поведінку своєї дочки та свого зятя і перемінив своє слово. Думаємо, що, мабуть, і люди з села не одобряли того батькового Вченку і, можливо, дорікали йому. Та й старість лякала, що прийде смерть, а він з мамою одинокий. Я вже був приписаний до сім'ї моєї сестри, він, мабуть, думав, що прогнана ним назавжди його дитина не повернеться до нього, щоб доглянути їх і похоронити без його запрошення на її повернення до нього. І він згодився на мир. Спочатку подарував їм телецю, щоб вони мали корову. Опісля переписав на них все своє господарство, довіривши їм після смерті одного і другого похоронити їх. Так і було. Вона з сім'єю доглядала батька і маму, і похоронила їх. І ради всіх православних людей, які проважали батька, похоронила його по православному порядку. Похоронені тато біля моєї рідної мами домки недалеко від церкви де зберігалося для нього місце сорок років, і моя сестра стала господиною на два господарства. Але в 1991 році її сім'я іммігрувала до Америки. Свою хату в Кам'янці вони не продали, а залишили її непроданою. А за минулі роки відтоді у їх хаті жили безплати, за те бідні люди, Одна сім'я за другою, які не мали де жити. Ще й по сьогодні вона служить даром обездоленим». У 2005 році, коли я закінчую цей опис, вони всіма своїми дітьми вже прожили в Америці 15 років. На Буковині вони були одні з бідних, а тут всі діти і сестра теж мають чудові хати, які Бог допоміг їм побудувати». Я вбачаю тому велике Боже благословіння, дане їм за вірність йому. Сімчук Олександр, чи брат Сандик, як любовно всі йому казали, вже відійшов у вічність, похований з великими почестями у Портландії на цвентарі вулиці Холгейт. В сім'ї мого батька Маноня було нас три сини і чотири дотці. В старшого мого брата Степана була тільки одна дівчина, Вийшла заміж, і її фамілія помінялася. У брата Василя взагалі не було дітей. Якщо б не було і в мене, то Марчуки були б зникли в Кам'янці по нашій лінії. Та дав Бог, що в мене народилося вісім хлопців і одна дівчина, то хлопці, які носять наші прізвище Марчук, звеличили рід Марчуків по Кам'янській лінії». Наше умовне родинне дерево марчуків, починаючи від мого батька, виглядає так, як накреслено на наступній сторінці. Ну, тут звідки я читаю, воно там є накреслено, але я його не годен показати вам, хто слухає. Я попробую вам розказати, як воно виглядає. На стовбурі дерева, яке піднімається догори, написано «Мій тато Манолі і моя мама Домка». Від цього стовбура цього дерева, пішли вітки у всі сторони. Кожна вітка показує на одну їхню дитину, на дітей. І ось перша старша дочка Марія і її чоловік Николай показано з лівої сторони. Один, одна відка рівна, без, без вітоку. Вони були бездітні, значить, не було дітей, рівна віточка. Другим був мій брат Степан. Він мав жінку Євдокію, першу, від якої народилася дівчина, Яворіка. Є, значить, від відвідки основної, у бік одна гілочка друга, Яворіка, одна. тому, коли він зійшовся з другою жінкою там у світі, його жінка була Люся, вони дітей не мали. Значить, як Марія не прибавила сестра до Марчуків, нічого, бо вона не мала дітей, так і мій брат Степан не добавив, тому що дівчина, яка народилася, Яворіка, вона дівоча фамілія, вона розтворилася у другій фамілії, де вийшла заміж. Марчукам не дала нічого. Мій брат Василь, який жив у Бухаресті, теж відка гола, рівна. У них не було дітей. Теж не дали нічого Марчукам. Варвара, сестра моя, вже четверта по старшинству, ось її чоловік Денис, вони мали двоє дітей, мали троє. Одна дівчинка померла, два сини лишилися, Манолі і Микола. Але вони телегузи, вони носять свої фамілії, Марчукам не дали нічого. П'ята моя сестра, Яволіта, її чоловік Іван, котрий був, котрий поляг на фронті, від них, від нього, один син Іван. Але він малофій, по фамілії батька, Марчукам не дав нічого, та малофій є. З другим своїм чоловіком Дмитром, моя сестра, мала хлопців, так як я, багато і мала одну дівчину, значить, варварку. Але Варварка віддалася і розтворилася у другій фамілії, а усі сини її носили фамілію Ткачука, чоловіка її. Марчукам теж не дали нічого. А ці сини. У неї називалися так – Василь, Ілля, Танасі, Манолі, Георгій, Некодім і Дмитро. Шоста – моя сестра Аксеніка з чоловіком Александром. Теж мали шестеро дітей. Були і хлопці, і дівчата. Але хлопці носять фамілію Сімчуків, Марчукам не дали нічого. А дівчата – дівчата. Хто вийшов заміж, розтворився у другій родині. А діти їх називалися так – Марія, Василь, Домка, Ліда, Ілля, Іван. Послідна відка – це я з Домкою, мамою, з бабою. У нас одна дівчина і вісім синів. Усі ті відки не дали до Марчукового роду нічого. Якби у мене не було дітей, по нашій лінії з нашої сім'ї Марчуки би були прикратилися в кам'янці. А так, дав Бог мені, що у мене є вісім хлопців. Василь, Дмитро, Володя, Любомир, Анатолій, Николай, Іван, Андрій. Всі вони марчуки, і всі вони родять других марчуків. І я виротував рід марчуків. Отаке прородинне дерево. Про родину воробців, Звідки моя дружина Домочка? Можу короткими словами так сказати. Діда моєї дружини Домочки. звали Василь Семенович Воробець. Бабу звали Іленою, вона походила з родини Карлічуків. Домчин тато Іван Васильович Воробець народився в 1904 році в Кам'янці. Прожив 80 років і помер в 1984 році. Був інвалідом війни. В Кам'янській церкві ні служіння, скарбника, тобто відповідав за фінанси церкви, похований в Кам'янці. Домчина мати Марія Танасівна Воробець прожила 96 років і 8 місяців, і з них майже 10 років прожила ще в Америці. Вона походила з родини кинащуків тато її Танасії. Народилася вона 1908 року, померла 2004 року, похоронена в Америці в штаті Вашингтон на цвинтарі міста Ванкувер царство їм небесне обоїм. Про них скажу таке. Вони появили на світ п'ятеро дітей, з яких живими залишився один син і дві доті. Затем мали двадцять онуків, 83 три правнуки і три праправнуки. Життя їхнє було зразковим, як у світі, так і при покаянні. Три хлопці, дідові племінники, Василь, Степан і Демнесі, залишилися були серотами. І домчий дід Василь ростив їх і виховував. Після закінчення школи Дід віддав їх вчитися. Василяна – спеціаліста по обробці шкір. Степан вийшов воєнним фельдшером. Демнесі відкрив у кам'янці приватний магазин по продажі товарів народного вжитку. Дом, чим тато Іван допомагав забезпечувати той магазин товаром, і вони жили в достатку. Але в 1940 році Дух святий торкнувся їхнього серця, і вони обої, тобто домчин, тато і мама, покаялися. Покаялися також і дід, і баба. Покаялися по-справжньому, принезилися і смиренно служили Господеві. З початком Другої світової війни Демнесія мобілізували на фронт, де він і поїг на полі битви. А магазин з переміною влади, з переміною грошей і воєнних безпорядків перестав існувати. Дом, чим тато, мама, дід і баба жили в одному домі, оновленим життям по Євангелії, жили більш заможно від інших людей. І коли був післявоєнний голод, в їхньому домі постійно приготували багато їжі щоб голодні люди, які ходили від хати до хати, могли в них поїсти чи щось отримати. Багато віруючих голодних братів і сестер з інших сторін в тій порі періодами переживали в їхньому домі, годуючись з їхнього стола. Цьому сприяло й те, що батько Іван працював у тій порі в млині, звідки мав прибуток хліба, з якого ділився з усіма. Частенько у тій порі вони з повними торбами йшли пішки до на станцію і їхали поїздом в Чернівці, щоб там підтримати голодних міських дітей божих. Коли в 1946 році в нашій Кам'янській церкві було духовне пробудження, про яке є описано в цій книзі, їхня хата була одною з тих, де проводилися заховані від людських очей молитви. О, після, після закриття нашого дому молитви, під час переслідування і заборон, в їхньому домі теж постійно проводилися зібрання молитви, що було для домашніх дуже небезпечно опинитися порушниками грізних заборон. А коли брати в'язні 1956 році повернулися з тюрми, і власті дозволили проводити далі зібрання, його спочатку проводили теж їхньому домі. Я є свідок тому, як і всі віруючі, що їхнім домом і достатками вони служили святим Божим, як, мабуть, ніхто інший. Я це пишу вже не при їх життю, їм на похвалу. Вони вже покинули землю, а їх діла пішли слідом за ними». Я описую це для вас, мої внуки, правнуки і майбутній рід воробців і марчуків і унифорчуків, щоб ви знали життя ваших предків і наслідували їх своїм життям. Домчин старший брат Мірча Іванович Воробець 1931 року народження, на Україні проживав у селі Красноїльського Сторожнецького району. Все життя пропрацював в ліцезаготівельних організаціях на начальствуючих посадах, послідня з яких була начальником постачання деревообробного комбінату. В Америку виїхав в 1997 році, проживає в даний час в Портленді, штату Орегон. Його дружина Ауруца, 1932 року народження, родом з Петрівців, Лебоцького району. Вони породили і виховали гарну сім'ю, сім синів і одну дочку. Вони не побоялися взяти на себе тягар такої сім'ї.